قرر محترم بری کو د مولانا مفتی توسي په وخت سره د تورې تفسير القران 56 نمبر کې ست شبا محلا بلل خير مرغوش کې پسټ 9208 کې سره د دې د ملای دوه پته ساتي ارشادیتو د سنت 63 کې سیرز مرکه دکان نمبر 23 او درخوات پلازا مین چوک جنگیرارو سوابي پرپرايتر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03615710124 شکلونه ولیدلې چې کالا موسی علی السلام دغه شکلونه سیکلو دا غيغه وازونه نوې باس یو چغې کړه او چې چرې کړه ډېر تیز چغې وایووله و داو ته جبريل امين ابن عمران مکانه کا حتا ترا بازه مالا تصبر عليه لکه صبر وکړه ته په بدل سونه سیک بیا په صبروب نه شو وی چې د ومه اسمان پرشتو ته الله کوم کو چرشي او بیا چې کمدا پرشتې رالې دایو پلاس کې د کاجورو چې کم نه د تنو برابر اورو او دا ننګه دا غي نوار چې چک... د نوور نه دا, دا غي او اغه گرمایش زیاتو او دای دې دا د اور په باس کې راغلی وي چې مصالح الصلات والسلام دا صحیح کړي او داله پرشتو سلور سلور خلیم وي مصالح سلام ځاځي کړي نو یې په جړاباندې شو او وېش یا الله ما د دینه چې کم نه اخلاسه خونشته ده او زبا دینا سنخلاسه اگم ی جبریلی امین وطا اوه چزا خو یاریگم چی ده دی دووجه نستا زلو او نچوی اواتا یو دره گا او د امران زیل اک سبرو کا تب الانور سزاگانی سای که دالا تا سکت لی دی بیا دوو ما اسمان پرشتے وی رالے ما اسمان پرشتے او آج نو نموسا علیہ السلام وی دیر زیاده خوب زده شو او آگا کم نه چغی وولا او بیوش شو وی بیا چه کم نه آ پا هاڑ آگا غربان چلا تجلی اکڑا نو آگا شپک گرون دا غی نجود شو دری وی پا مدینه که رالی اللہ گیدل او حودو او درقان و رزوی او دری پا مککو لگیدل سور و سبیر و حرا دا غنونتی وی جوړ شو نو دا وی دده تفسیر الله اکبر بلکه ترده پوره نارازی بعض روایاتو سلام او کې چې کلم موسی عليه السلام به اوښشو نو یي بعضه پرښتې رااله او اي موسی عليه السلام د خپل خپو سره اوتړه راخکې وته وي يبنا يبنن النساء حيز اطماتا في رؤيه رب العزه وذا اعز زنانه وزيا چې اي ته هيزو نه رازي تدرب دلیدو سوال کوي نعوذ بالله من ذلك دا الفاظ دي بعض روايات او کې دارال دا ټول خرافات مفسرین وو لیکل او دا سوره لوی خرافات تی د دې د خپل خپل حالت چې ګور الله سره دا سه دا الله د خپل پیغمبر سره دا ظلم کوي او بیا دا غيو جایشي سوال کړه دي بیا دا ظلم شروع شو چې الله یې پرښتوباندي بیا پرشته چې کمنو دا سه وای 14 هزارالو خزو زیه ته دا الله دا کې دا لوی خرافات تی علامه ابن کثیر په دې باندې بهترین رد کوله او الله دې ول جزای خیر ورکړي د بهترین رد کولو دا خرافاتي و دا ټول یا او تفاسیرو کې تفاسیرو کې خوارف شته دي تفاسیر دا علامه ابن کثیر هم په دې رات کوله ده علامه روحلمان هم په دې رات کوله ده اوی دا بالکل خرافاتي او دې اس حقیقت نشته وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاهِ اولی کلیو منگات دلپارا فِي الْأَلْوَاهِ پَتَخْتُوكِ اللہ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاهِ مِنْ كُلِّ شَيْئِنْ دَهَرِ شِنَا دَهَرِ شَيْئِ ضَرُورَتْ مُتَابِقِ وَمَا مَوْحِسَتَن ف وقع ت نالهو ف الواوه نا نا او لیکلو منګا د وقعتاب نالهو ف الواوه او لیکلو منګه د کې تختتو کې منکل نه د هر شي زر وورینا ما ط نسییتته و تفسيلا او تفسیيل لیکل لشا دري شي دپاره فخوا دهاب قووه في منګا چې او خوضها اونو دیلرا بی قوتن پا عمل سارا او اوکمو کان قوم خفلتایا خودو چه عملو که بی احسانها پا اوامرود دی بانده احسان مراد با اوامرود دی بانده سوریکم زردہ چوبا خیمزتا اوستا دار الفاسقین انجام دنا فرمانو دار انجام انجام دنا فرمانو الله اکبر گورا ما ماناو کلمین کلی شی در هر ضرورت شی دی آیتا چه راشی الله اکبر نو مفسیری نو سلی کلی دی خلق در ذکر وامل اسے مختصر مختصر گونتا که چه خلق راشی او یو تفسیر را واخلی پاقی تفسیر که او گوره تفسیر کی دارا غلی دی چه را راشی تفسیر کی دارا غلی دی چه پیغمبر در قیامت په دې د کښې له دنیا د ژوند په شانته په قبر کې ژوند دی او ک ژوند دی نشي بیا خن نبوات ختمه کیږي راشه ک تفسیر معنی دام لګو معنی نام لګو معنی وای تا کې سو دې کې سو نو ماره معنا او کله شمن کل شی مراد ده چې باسه د ضرورت مطابق چاږي وته دین کې محتاج و أغا شه نو د ایرال الوینا وای ایلم دماکان او ما یکونو پکې دماکان او ما یکون او هغه خرافات ذکر کړی بیا دی زکه مفسرین وبازه او باه با بیا لا مای بین کثیرو تر دې پوره چې کا بو خدای دې پوره چې دای کی من کل شی وای بالکل ایلم د ماکان او ما یکون مصالح اسلام تملاو شو او په دې کې دا و د ماکان او ما یکون ایلم پکې اې چې دالاته نتا پوسو کو تاسو ته تا حضرت تا ماویره تانو چې دا تسوای سړی د دل دا, دا, دا ویغو تا وی چې نا وې ګورا وې قران کې دام راضي کنا چې ذل قرنل بخپله اس په چکمنا نو د سرياس توري سره تړله پښې ودا او قران کې راضي اول تکې مړه واته ان من كل شيء سبب دارش اسباب ولمنګ ور کړو نو ګور دارش اسباب هغه سره نو کې سلام علم د ماکانو ما يكون ما العلامه ابن کثیر په دې زبان ذکر حق د ماوی سره دی او دا چې علم د ماکانو ما يكون چې کمنه پرافات دی دانغه حضرت ماویر رضی الله تعالی او فرمایا دکاب رضی الله تعالی دهغه روایتوم دي دي ځای کې اغه وی ګورا چې کاب رضی الله تعالی نو وی منګه په اغه خلکو کې بالکل رشتہ معلوم کړه ده په دې خلکو کې ډیر رشتہاره چې کم خلک اسرایلی روایت را نقل کړي خو بیا هم د کاب پر روایاتو کې اغه چې کم ده نو یو غلطه وی او اسرایلی روایت اللهم ابن کسیر ذکر کوي دا غب یا سوائی دا حضرت کابو کابی احبار و یارد دبا پخپل دانه نکل کل چه جوڑول وی اسرائیلی خوبست چابو تدا چه کمدنو ذکر کرو نو حضرت کاب کابول آبار دا, دا کونیت ابو اسحاقو او نسبت دا, دا همیریو اللہ اکبر دا اسرائیلی دواید پویده دا سرانکل کل کل کل کل اللہ اکبر دا دیو جنا حضرت معاویار رضی اللہ و طالانو شما نیکمراد کړه دې نو امام بخاري دارنګې امام ابن کثیر دی وايي حد د ماویره زل الله تعالی سره دردا خبره سینې چې علم د ماکانو ما یوکونه پکې الله اکبر وتفصيل للکل شی تفصيل داری او شی پکې نه داری او شی تفصيل پکې هرال کې دا خرافات پکې راځ نه هر شی تفصيل نه د هر هغه چې کم کې دی د چې دیین کې ورته محاج د ضرورت مابقه س سرفان آیا تیلهنه س سرفان آیا لهزینا زر دا چېوا بړو منګه د فلو آیاتن تونله زردان چې وا بڑو منګا د خپلو کسان نه اګه سان لرا یا تکبرونا چې دای تکبر کیفل ارده فزمکه کی به غیر الحق نامناسب او وین یرو کل ایت لا یومنوا بها او کچر راشده ته هر کیسه دلیل لا یومنوا به دې من راډی پای باندې او کچر وینی لار د هدایتونو غنی غیلرا سبیل لار د کامیابی وین یرو سبیل الغی او کچر وینی د لار د سرکشی یا یتخذوه غنی اغلرا سبیل لا لار خپل بیا وا تخپل لار وئی ذالک بانهم دا په سبب د دیبانې چه به شک دی نسبته درو کلو آیاتونو زمونته او دای دینا دا ځان غافل کونکی غفلت دینا د غفلت د ایراز متغافل الله اکبر ساسرفن آیات الضینا یتکبرون فی الارض تکبر ستوی نو روایت کې رازی حدیث کې تکبر دیتا وی چې سړے حق پټکی سړے حق پټکی نو دا تکبر دی ډېر دینان ځان د حق نزان غټګن ځکه پټو کنه دا لو دے لوی تکبر دی او بداتی لوی مو دی دا دی وځينا ها کې دی او بداتی مو دی الله وتعالى هم د قران نن نصیب کوي څه اصف شریف آیاتی الذین زره د جواب وا زه د پهلو آیاتونه د فوې فولو آیاتونو نا چې پاياتونو باندې به نه پووکم هغه څوک چې تکبر کوي د دیو جنا مفسری کرام ذکر کوي لکه علامه ابن کثیر وایي بعضه سلف ویل دي لا نالو العلمه حییون ولا مستقبر وقال آخر ملم یسبر علی ظلی تعلوم ساعتن بقیه فی ظلی الجهل عبدا اللہ بیبن کسیر وی وی بازی صلاح پویلی پو دی چی یو حیاناک سڑی علم کی شرمی گی چا نسوان نشی کولے که تفوز کومن بیا بخله کوی چی گور دی خوڑو پویی گی نا دی چی کم دی علم نشی حاصل آلے او بالمتکبر سڑی علم نشی حاصل علے. چ دې وای ښا مړه دا خو زما غو ته کېلې زبدت سنگینما پرېګدا ز بدن اس دا کول کوم دین شیا سلو او بیا غوې چې چا یو ساعت فصد کولو د علم باندې ځان ذليلا او نک او پدې باندې صبر او نک نو د جهل په ذلت کې به همېشه پاتې شې همېشه بدغه س جایل وي بیا او علامه ابن کثیر ذکر کړي دا مدارک ذکر کړي اوای جنون مصري کول له آبې اب الله ايو كريما قلوب البطلين بمكنون حكمت القران الله انکار کړه دې خبرینا چې دا باطل پرستو زلو د قران د حکمت په عمل غلو روباندې ډکی الله د دین انکار انکار کړه دې نه عزت من کوي الله دا غيظونه د دین الله انکار کړه دې بدتي سړي لا فهم الله د قران نو دارنګي البرهان فی علوم القرآن د امام زرقشی از ذکر کوي وی و علم لا یحصل للناظر فهم معانی الوحی حقيقا ولا يظهر له اسرار العلم من غيب المعرفه وفي قلبه او اسرار على ذنب او في قلبه كبر او هوا او حب الدنيا او يكون غير متحقق او يكون غير متحقق متحق الايماني او ضعيف التحقيق او, أو معتمدا على قول او على قول مفسر ليس عنده الا علم بزا او یکون راجعا الى معقوله و هازا کلها حجاب و موانع و من بعض الله اکبر عجیبا حبر اکی و ای آغا سڑے قرآن تا گوری خو آغا تا فاهم دا او معانی د وحی نها سی لیگی حقیقتا او اسرار د علم چې کم معرفت د غیب نه الله ور کوي عادت چرې نه ظاهریږي هغه رموز او اسرار د علم کم سړی ته چې پزړکه بې داتوي بې داتی سړی ته چې الله د قران فهم نه نصیب کوي الله اکبر دویم دا وایي چې یو ګناه باندې همیش ګری کوي نو دا سړی الله په قران نه پوي کوي ګناه هوب کیږي کی صاحبونه ګناونه شوي خواغی خوږي اصرار عل علم نه کړي ګناه باندې هميشګري دا ډېر لوی مصيبت ده هميشه جواري کو هميشه غلا کو هميشه زنا کو هميشه بد نظرې کو تعالی په قران سپوږي او شمع هميشه بيदत کې نو سوري په قران پوږي بل دا وي یادا چې پزړه کې کیبر وي متکبر وي نو د فهم د قران نه نصیب کوي یا پزړه کې خوایشات وي او خوایشات په سر روان وي الله په قران نه او حب الدنیا یاد دنیا سره مینوی دا ټول نن سوابد کنه بدعات عام دی دارنګ گناونو باندے امیش گیری کور کے ٹی وی پروتے ہمیشہ ګورو خدای دی من په قران پوکه لرقدا ٹی وی زما کلا اخلاص کنه الله دې په قران پوږي کنه او غرضه ها امه وادی نو گاڑیو گو نو پوسو په قران باندې په واسه سبب وایشی ازلا کې افایشات او حب الدنیا یاد دنیا مینا یاد دنیا مینا پسړه کې یاد اوای چې متحققل ایمان نوی زم ایمان چې کمند نو مضبوط نوی نو دیم په قران نه پوي یاد تحقیق زویفی علم وسکه اسه چې تته لای ته او پوه شونی دا ایګان لا کدن نو وقت علماء تاریخ شی فارغه او د قران لبزي ترجمه غیلن ورز لبزي ترجمه بس صرف د جلالین تقدیرونو ته خوشاله دي چلو جلالین تقدیرونو ایدر خوان کډر خلګي در جلال ان تقدیرونو تاقوشا لیگی نور د صنع خابر نی او او او او ترجمه شروع کانو بیا چه ترجمه نشی کولی یادا چه وئی بس یو قول دا مفسر راغست د دیم باندې نه بانی نپویگی وئی یو قول د مفسر راغست تره چه اغی مفسر سراسرا بعلم بی ظایروی بسو خپل خپل مفسرین ار کس مکانو مفسرینو کی دا مفسر کول راغسته چې هغه سره بس د ظاهر علم باندې پوهیږي نور څه نه خبر ني اا شیخ د پنجپیر رحم الله نه له سایرین بهترین کتاب په دې موصوله کړل پی طبقات المفسرين دا اوس پراغستی کنایله براشي خبر باندې چې د تفسیر دا کمی طبقه نه ده د دې تفسیر د مفسر سعه قیده ده د دې کومنه نو سراي ده به څنګه ده څنګه نه ده خبر باندې ګوراو ګورو ګور کنه تفسیر کراغلی تفسیر نه مانی د الله د قرآن فهم نه نصیب دی دارنګه یا کوم کمدنو خپل عقل ته رجوع کئ چې بس خپل عقل اعتمادي عقل باندې اعتماد سو دارې د نن وخت مثال لکه زه به تاسو ته یو درکمه دا آلول حلواي والخانه کو او محرفین د پنجابو چې غي به داسې کې ګورا بل احیا مړي جوان دي دي نو ای دا دا جمله اسميه ده او ګوره د کی دوام استمرار دی او یو یقطلو کی دا جمله فعلیه دا دی کی حدوث ته نو دا وګرا اغه کی چې کم نو بس لګون تاکه وخت لبا مقتول هی او بیا احیا همیشا مې شب ژوند دی او وګرو وکړه دا منی کدا منی داسې تحقیق نه دا او راجعان الی ما قولی دا محرف دی يهودی ته الله د قران فهم نه نصیب کیدا يهودی دي ولی يهودی دي ځکه يهودی له صحابه او اجماع د اجلای مفسرین او د ائمه دین مسلقه پر اهادیث متواتره چکم تفصیل پیغمبر پاک کړو غیب پر خود او حیات جسمانی ثابتی د دې لپاره د کا حیات په قبر کې ثابتی جسمانی دا د صحابه او د قول له منحرف د تابعین د قول منحرفته منحرف دي د فهم د قران نه نصیب کي او ځکه په جوار القرآن مانه بیا اعتراض نه وایي کوي کنه په ايګي نه وایي کنه و ها ذا کلها و ما و بازوا اكد من بازين دا ټول پردي او پردي دي او ما واني دي قرآن دا فهمنه او باز دي بازونه چې کم د ډیره سخت دي بیا بې دات شو يا دارنګ خپل عقل باندې اعتماد هم دا ټول همي شخص په عقل پس رواني زټلیا ته پسې د موثمد مفسر قول لیسه خیچتا یا د موثمد ها کارانکل کینو یو قول مجموعي اتیدا چتا د یو قول د موثمد نني شه ثابتولې الله اکبر والذین کذبوا بیااتینا آ کسان چې نسبته کو د دارو او آیاتونو زمنګتا نسبت او کد درو غوایتونه زمون دا ولی قائل اخره ملاقات دا خیرت ده بر بعد ی عمل <سؤال> نه د هل <سؤال> یج زاو نه بدل باور نه کلی شدی لرا الا مگر دا عملون عمل کا و اتخذ قوم موسی مندا دی من حليهم عجلن جسد لو خواره الله اکبر و دی ی نشpkgم حالت ذکر کئ موسی علی السلام اند او د کی و استان او پششا الله د سامری په شان مليان خلکو ته نور आले ه جوړوي الله اکبر کله یو شکل کې کله بل شکل کې هما سلام بیان کړه روز ته په خپل ګمراهي بیا په خپل اقرار کړي د سامری غونتی مليان به پیدا کیږي او هغه بدکار کړي الکه سامری سره جوړ کړه و اتخذ قوم موسا او جوړ کلم کوم کوم د موسی علیه السلام من باندې پزت لودانا من حلیم د کالو خپلونه ای جلانی اوسه جسد جسدن جسادو علا له خوار چ داغه د فارو خوار شیخ درسابه دی ک له خوار او داغه د فار خوار او چای چ کلو عبادت نو خوار خوار خواخواار شو ګ چای چا بعضکی خوااروله وخوااره او د د دپاره اوازه اواز, آواز ب کوو داسې سرنګان و غیرره پهې جوړ کړي او د در پهغړه چېیاوا به رااطلا په بلله غه بهتننو ه به دا چې پ پانکل او منبان پ پان کول او بس دای ننو. دا چې کم نه نو الله دا خو خدای دی. آلامی یارو آیت دینگوری انهم لا یکلمهم انهم لا یکلم چه گوه دست خیر چه بیشاک دست نه لا یکلمهم خبر نشه کوله دی سرا و لا یهدی هم سمیلاو نه خودلشی دی تدرست الارو دارد چه دی چه یاروی منگ سو کنو علا بلا بگردن مولاوی من خوداندیو جی منگو دی امام پا نیت نیت تی جی منگ خوداندیو الا بلا بگردن مولا و اے الا بلا بگردن ستا ستا پا سٹ بانده الا بلا و او گو رکندہ اللہ دا خدا دې نو نه پوي دا کلم چې د خبرې نشي کولای دا لار نشي کولای دا څنګه اله دی ته چې اوس قبر لځه او قبر ته پروته او قبر ته داو کماله داو کا یا زما د پاره سوالو کده الله نه نو هغه غریب خو خپل محتاج ده ان قطعا عنه عمله دا عمل ختم شوی ده اب تعالی سو کی نو ته بده نه پوي علي بلا بګردنی مولا یاره مولا اله بلا بګردنهستا دا جهل دیړو اِتَخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ جُلْكَالُ دایغه لاله او دای زالمان مشرکان ولا مَاسُقِطُوا فِي اَيْدِيهِم اهر کلا چوغور زول شو داسخه فی ایدیهم په مخې د دوی کې مخ کې د دوی کې مفسرین کرام یو دا معنی کوي چې بس د مخ دوی مخه تداخخه او غور زول شو د دوی په مخه کې داسخه او غور زول شو دوه معنی حاصل معنی دا کوي چه هر کل دی داغیب عبادت بانی خپیمان شو ای سوکیتا ندمو فی ای اوغور اغر زول شو آغا خپیمان تیام مخکی دی معنی یعنی زلونو دی دی که دی دی زلونو که اغر زول آغا خپیمان تیار آلا نور مانی مفسیری نکڑی دی لگا زجاج وای سوکیتا لعجلو فی البحری فی حالت حضوری هم ار کل چه اغر زول شو آسخه د دا دای په حالت حضور کې چې دای حاضرو دریااب تا ا دریااب تو ورو شو یادان چې استه دا دای مهدا سره اخلاص کړې شو و دې ساکولې شي واره او او دای ولیدل انهم قد ذللو چې به شک دای غو خطا شوی دی گمرا شوی دی قالو نو وی دی الا لم يرحمنا که چر رحمونو کو پمنګ باندې رب ز مونږ او یا غفر لنا او بخشوونه کوم تا ما ښه د تاوان یانو نا مونږ به تاوان شو نو دا ګورا تراشه مساله بیان کا د ساميري مليان هغه به یاد د ساميري غونتي مليان هغه به بیا تخفله ګنااونو باندې خپلې اقرار کړي دا ضد کراغلي يا د تاسو د بارش کم خلکو لاړې خدای ته وګورئ لارښوې دي ځان له سخت نراضیه وایا ته لارښوې دلته نه مړ چې ته بل ځه خبره وکړي یا قران ته وګورئ ولم ارجا موسی الى قومي ولم ارجا موسی الى قومي غضبان اسفا پاګم حالت د الله قران چه د مسلمان شاندای چې د قران تر را شي کینه وغوږ کړي ولم ارجا موسی الى قومي غضبان اسفا دځای کې پاګم حالت پا موسی عليه السلام باندې ذکر کړي و هم حالت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کلا راغل اخپل قوم تا او آغد تورات آ تاھتئی آغی خودی دی اخپل روزان تر ان ذکر دراشا دا صد خلکو کړو او دا سارے مشوره کولا آغ حالت ذکر کایو او دې کې دا وای حالت کې دا وای چې قوم کلا اروانه وکړي او تا راشه او تا نی غائبی استا پش شاروانه او که نخپل خلیفه نبا تپوس که وی چه تا خپل زمخ لاسه کده دا و کنا لگه سنگ چه موسیٰ علیه السلام را غلره او حارون علیه السلام خلیفه گرزوله او داغنه تپوس کوي وی چې چه کمده تا وی تپوس چه تا مسلاه کده دا کنا دی ولې داسې کړی دي آو حالت ذکر که و راجا راجع او دا حالت رست و پکارو یعنی رست وو خو قرآن کریب مخ کے ذکر کر دے وَلَمَّا رَجَا مُوسَى اَرْكَلَا چُوَا پَشُو مُوسَىٰ علیہ السلام علیہ قومی قوم فلتا غزبانا صفا غزبانا غصا کا انکے اصفا افسوس کا انکے قَالَ بِئِسَ مَا خَلَفْتُمُونِي اوی دیر بدیا آغا چھ خلافت کرتاسو رست و زمان مِم بادی رست و زمان خلاف خلف تومونی رس تکڑی دی تاسو زمان خلافتموني ناکارا خلافت کړې تاسو زمما من بعدي فالزمانه عاجل تم ايتا سو تلوار امر ربكم له حکم در افلنه وا القل ال وحاوطه زيسره کې خدایا ته تو د تورات لرا وا اخذ براس اخيه او وينو سر د روح خلي يجرو چراکا گئے الی زان خپلتا قال لبنا او و واتاو ايا بنا امه و تمورزيا ان القوم اصضافوني یقینا قوم کم زوره کړو مالرا او کاریبا یا قتلونانی چه وجلیه ما لرا فلا تشمیت بیال آدام خوشالا کواپ ما بانده دشمنان لرا او مگر زما د دا قوم ظالم سرا قال رب غفر لیوی دا او رب زماعو ایخبر لی بخنو که ما تا و تا او داخل کی منګه په خوالی میرو بانی کیو د دا غور را هم کون کنا غور را هم کون کنا تای تا اللہ اکبر نص علی الصلات والسلام چراغله ده نو دایته اول غصه کی خبرې کړې دي او غصه کی خبرې کړې دي بیا هغه تختې داسې خودې دي او رور د ځان ترانیز دې دی خو ګورا رور را نيز دې او یو دې سار نه داسې ونیودا شرانیز دې ک ځان تا دو قوم ناراضه کو دو قوم ناراضه دا کو چې خبره وسره ځال لوکي سوره توه کی براشی لا تاخذ باللحیه ولا براسی زما گراو زما دا چی کم ده سر منی وا اواغه داسره نږدې کو د قوم نه جدا ک چې خبره وسرو کی چې دا څه چلې زکه شور وغانیل جدا کاو دا مختصر تشته دی زایز لوګروستو يو خبره بیا کوم خیر خو القل الواه کی مفسرین کرامو دې ځای باندې چېب خبره ذکر کړې دي چې ګوره نو حدیث له سوالي شکل ورکړه دي او ډېر فمو صالح السلام دروغ جوړ کړی دي او بني اسرایل فمو صالح سلام ډېر دروغ جوړ کړی او هغه ډېر دروغ هن سبا چې کم ده زمنګ د دا, دا بوزرغان چويار موږ داګه تبلیغ کو دا کیسه موسی علیہ السلام ډیره ورته پلي دي بس موسی علیہ السلام د خدای دیدار لته دا چلو شو موسی علیہ السلام د خدای دیدار لته نو دا چلو شو دا ټولو ګورا هغه دروغو ته ګور اوسه وای علیہ السلام چې کاله تورات راړو نو لُستې قران کې ودایي چې موسی علیہ السلام القل الوه فتی زیسره تختای کې خودی وذعها بسرعتن کی خو دې پتاغته سره بس دار از ولي کې خو دې زکه غي دې خو د سخي عبادت کړه مصالح اسلام غوساو د دې وجنه دا چې کی خو دې راج نو هارون اسلام له تاسو کې دغه د قران ثابت دی خدای س جوړ کړه اي مصالح اسلام تورات کې کلا الستن يا اراجو کچيا الله چې ما په تورات کې اومت بارا کې دا او صافه الستل چومتن اوخرجت لناس يا مرونه بالمعروف وانهون على المنکر نیا اللہ دا زماع امت جوڑ که چه دی با عمر بالمعروف ونائن منکر که وی موسیٰ علیہ السلام تا او فرمائل چه دا دا محمد الرسول اللہ چه کم دیں اغا امت تے دا دا امت بیا موسیٰ علیہ السلام عرضو که چه یا الله چې زده یو سو امت ذکر مومہ چاہئی ک برازی چه ام آخرون فی الخلق سابقون فی دخول الجنہ هر روز ته د ټولو خلک امتون پیدا شوی او جنت ته ولزی ادره بزرگان میانه ښه نه الله او ته بیا موسی عليه السلام سوال وکړي یا الله دا زمو امت کې وی الله او ته تل کو محمد دامن دو محمد رسول الله امته نه بیا موسی عليه السلام ورو وکړي یا الله دا سيو ذکر په کیسه کې چا غي کتاب دغه کتاب دغه پسینو کې محفوظ وي او قران باغي یادې او بے مثال حافظی با اللہ غیلہ ورکڑی وی دا زمان امت اگرزے نئے اللہ و توفرمائل تلکام امت و احمد دا امت دا محمد الرسول اللہ دے دام دا محمد الرسول اللہ دا امت صفت دے موسیٰ علیہ السلام بیا سوالو کچی اللہ دیکھے خوزد دا سے امت فا مماما او دا غی ذکر پکرازی چیو منون بالکتاب الاول و بالکتاب الاخر و یقاتلون فصول الظلالہ حتی لیقاتلون الاعور الكذاب کیا اللہ تاسو مت چې په والانو اخرو کتابونو باندې بيمان راړي او گمراهانو سره بجنګ کې تر دې چې دجال سره بجنګي دا زموږه امت وګرځي نه موسی عليه السلام تعالی فرمایل تلکو امت احمد تلکو امت محمد دا د محمد رسول الله ومتي وی بیا موسی عليه السلام سوال وکړ چې یا الله دیک داسې ما توندې تورات کې شته چداري صفات کې دارا زي چې صدقات به پخپله خوري او هغه ته بدغې ثواب ميلاويږي الائن کې د پخواني متونو ثواب صدقات هغه چې کوم نه هغه به اور راته او هغه به سواذول نو یا الله دا او بل دا چوي نیکيو کې نو د نیکي په اراده باندې بوله الله چې کوم نه نیکي ور او چې نیکي او کې نو ليو په لس باندې بوله الله ور یا الله دا ز ماومت او گرځه دې ز ماومت کې الله وتوي تلک اوم الله تعالی فرمایل چې د دا محمد و رسول الله امت وی د بیا رسول که یا لا ز په تورات کې داسی او امت مم ما چې ادا په حق کې به د شفاعت اجازت ورک لشي او خپل بام هغه شفاعت کړي فجعلهم امتي دا زما امت او ګرځي الله تعالی فرمایل تلک امت احمد تلک امت محمد دا چدا محمد رسول الله اومته ومصالح سلام چې کله دا, دا دو دوټوک الفاظ کدا جوابونه واوریدل نو دا, واو دا تختی دا تورات دا کوم کې تورات دا دایداسه په غوسه کې اخلاص وکړ چې دی تورات تاسو ضرورت ته بیا نعوذ بالله من صالح دا سره اخلاص کړی او وی وی چې اللهم من امته محمد ما دا محمد رسول الله د امته نه ورته زویا په دې چې دا ټول اوصاب دا غېدی دا ټول خرافات تخه د چې کوم بیان شوی دی نوبيش एकदा د محمد رسول الله د امت صفات دي دی. خدای دل دا سوالی شکل ور او د نه دا جوړول دا صرف چکم نه د علامه ابن کثیر د قول مطابق هغه وايي دا يهود سازش ته چې د انبياو په خپل مابين کې بغض او حسد ثابتول غواړي چې انبياو یو بل سره بغض او حسد کړي موسی عليه السلام تختید دی و جنې ورته یاوې تفسیر لیکلې تفسیر خدام لیکلې را شوې معنا تدا معنی وایا تا ټول خرافات تي تفاصیرو کې ډیر عجیباجی خبره بنه سي د دیو اجنه علامه ابن کثیر په دې ځای باندې وای وي دا واقعیا چی چا بیان کړي ده وای دا, دا بالکل دروغا ده او په دې کې کوم نه نو هیڅ یو حقیقت نشته دا او په همم او هم کذابون او وزاعون او افاکون او زنادقه دا دی کډیر وزاین کذابین او دروغجن او زنادقه را جمع شو دي دا رنګ امام پری باند رد کړه دې چهازا قاولن ردیون لا یمبغي ان یضاف الی موسی علیه السلام د دې نسبت موسی علیہ السلام ته بالکل ناروا ده او ډیر ناقاره کول او بیکاره کول نه الله اکبر دا ټول خرافات او په بیا وباند نه چکم ننو خلکو جوړ کړي دروغه و دا یاره دادی او دادی مفسرین فارسي لیکي کلا کلا دا هو باندې چې بس مفسرین رسول کله 13 اخلاو د لندو پشان دې چې کمند نه دا دیو اجن دی زایبان دی ال قل ال باندې مفسرین کرامو ذکر کوي لکه جواهر القران ا ذکر کوي دانغه ابن جرير ابن کثیر و مفسرین کرام دا ټول ذکر کوي چې دا واقعیت دروغ ده او دا چې کم نه غرضول نه تهای بلکې تیزي سره خو وی وَآَخَانْزَا وَا بِرَا أَسِيَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ اللہ اکبر بے عدبین دا کڑی موسیٰ علیہ السلام چد آغا ساری نیول رئے بلکہ آرون علیہ السلام دا آغا نا مشروع مشروع بے الله اکبر هارونه علیہ الصلوۃ والسلام د ځان د جدا کول د دا پارا داسه وکړو کارتبی او سمرقندی رحمهم الله غوی اخزاب بیا سیاخی تعظیما و تکریما دای د داوود په لویلو عزت ولکورا سه چرสาร نهونه ولا ک څنګه په پختانند چا سره قدر کیندا سه دداګ نه ګیر نهونی وایسه ستال ماشي را ګور رات راشلک زما خبره واوره خو بیا هارون علی السلام دا ولی وای شي فلاطوش میت بیل عاده نو دا ځکه چې هارون علی السلام دا خیال وک چې ګور ته خو غوسه حالت د غوسه کې ګیرا او سر زمانې وې نو دایب بیا وایګنی دا دته غصه ده نو ګور دا دشمن را باندې خوشحالو او بل دا یادا چې هارون علی السلام دا خیال وک چې موسی ماته غوسه ده نو هغه دا چې فلاطوش میت بیل عاده او دا هارون علی السلام چو کادو یقتلونه نی نو ده قتل نه یره ده نا دای ما وت مصل دمر بیان کړل دا چې دای زدا مصل دوج نه نزدې شو چې زمړول ما ما ته توحید دمر بیان کړل او صرف پاته جنگو نو جنگ ما ځکه نه کو چې تا میروي او نو ما ځکه جنگ نه کو اللہ قال رب اغفر لي وي ايرا ما بخششو كماتا زماتا و موسی علیہ السلام ایرب السماء بخشوکی માતા اور روزما تاو داخل کے منگلا پھ پھلا مے ربا نے کو تے دغور رحم کن کو نا ان اللذین ذکر د زیادہ گئی بے شک آک اسان اتخذن الا چ جوڑ کس خیلہ خدا سایہ نہ لو ہم واسل بشدے توبہ رسدے تلو غضب دے طرف ہا فروار دیگر دے نزلت فوجان دنیا کی او دارنگے بدلا ور کو منگ دروغ جوڑ ان کو تا مفترین دروغ جوڑ ان کو تا د وجه موفسیې نام ذکر کرکي هر بدتی تداات شامل لزه ک هر بدتی دروغ جوړي وال الذي نامیننو سي کسان چې عملو ک د بدو سمه من بعدها د ها بیاې تو به یستا پس دا آوه آمو اوي معې راړی ب شکرستا پس ددنا خا مخه بهون کېمه روبان دی والله ما سکهته موسلل غزو الله والله والله ماسهکهمو عامسلل غضب هر کله چې کوزه شواد موسی عليه السلام ته سلام نغوسا راواي غست بیا غ ته د توراتو او په لیک د اغه کې هودن ہدایت او رحمت او د پاره هم لرب یې د پردا کسانو چې د خپل رب نه یا رهبو نیارې کی وختاره موسی وختاره موسی قومو 70 رجلا لمی قاتنا د زینا اتم حالت په موسی عليه السلام باندې ذکر کړي او دا بوی ترا 1286 پوري پدې کې دا ذکر کئي چې خلک بندر باندې نامناسب سوالات کوي خو ته و دعا غاړې نو عذاب په فرازي الله اکبر عذاب په فرازي او دا غايده هدايت خبره وکي دای کاره سور غلط سوالو نه کوي نو ته دا غوې دو هدایت خبره که او هدایت پورتا خیه نامناسب سوالونا بطر بانده خلق کئی او سم داسی نامناسب سوالونا چیداغه ایس حقیقت نی کتاب بولی کی دورا دورا سوالونا ما پا تنظیم دا اشاعت بانده او کلاس سوالاتی شبهات الشیطان کلبو زور آخ اتمی گی خونا آخو تخم نی کارا وښطه مُوسَى قَوْمَهُ او غک نه موثاللی سلا سلام فقومناسبنا راجلله او یا تنالی مقاې نا دپاره د ملاقات زمنګه الله اکبر تفسیل س بقره پچ بن کې تیر شوو چې موساال سلام تهويوي دا بېوينا خبر چې موساه لا پ خپله خبرو کېو دا کي۔ پیاچ لالالت نوې مونږه په ډاګه باندېونو اشاره ده فلما اخذتم الرجفه فسركل جنول دیلرا چغي قال رب لو شيطان موسى عليه السلام یې راوځما کچاره خو نه ونه هلاک کیږي دیلرا مخ کې د دین او مال راو مو ففتو اتو له ګناي هلاکوي رب لو دا اصل کې دعا ده چې مخ که یا اللہ دی نا فرمانی کولی خو آغا وخور تتا چه کم نی دی حلا کولی شو لیکن تا بی محروبانی کلن یا اللہ اس پیمنا محروبانی اکلکنن او نور توجیحات ام دیزای کشترے خوپا غیبان دی سنا سا اعتراض رازی اتوح لکنا بما دیکن اعتراض رازی لیکن خط اوجی دادا چدلتا حمزد جہد دا یعنی یا اللہ اتوح لکنا یا الله می هلا یا الله دا سمه کوي دام دوای سوال وبشي بیا ا تو کو نا یا الله کوي ته انسان می هلا کوي اکبر یا امام قرطبي دا دوا داو دا سره چلات تو لهک نا بما لا تهلک نا بما فعل الصبا یا حمزا د استرشاد د فردا نا استفام استرشادی دی الله اکبر اتو لی کونا آیا کوي تمږ ل راپانې چې کړی د ب وکو ظمنږه ان الله فیت نه توک ل دا الله فیت نه تو, تو امتحان ستا د فیتنی ننسبت څنګه مثالله السلام الله ت کوئ نیو دا فیت نه پهماه د امتحان د نه خبره حت شو دا چې مثال صللاتو سلام ااجتحاد کلو دقول دله تا را نهکهصور توه کې بر شي پچې کې نه فتننا کا فاتنہ کدا غنی احتیاط کړو یا راځي فتنه فمانه د امتحان راځي تو ذل بیا منتشا گمراه کوي ته پدي سرا یا نه ښکار کوي ای گمراه ایت پدي سرا منتشا دا خا... او چا چوخه خجستا او هدایت کې پدي سرا چا چوخه خجستا انت وليون تې زمونږه دو سو کار ساز پس بخنو کې مون ته رحم وکې پمون باندې ته دوارا بخشش کوونکو نا واقطوبلانا او موږ قرار کې زمغه پاره په پا ژوند د دې دن... په دنیا کې حسانتن توفیق دنه کوي او په الاخرته حسنه او په الاخرته او په اخرت کې ان هدنا سک چ به شکا واپس ان هدنا الیک به شکا موږ هدنا واپس ویل کاته تا قال عذاب الله تعالی چه عذاب زما اسی بو رسو مزاغه لرمن اتا شاوځه خو حسین زم او رحمتي او مهرباني سما رسي لذا کل شیءن هر یوشیتا الله والله دا رحمان شو چې عام دے وسه انت کل شی او سوره احزاب کې چې راځي 43 کې وکانا بالمؤمنین رحیما نو دا خاص شو نو رحمان عام ده او رحیم خاص ده وکانا بالمؤمنین رحیما رحمان عام دے دنیا کې پر چا باندې مهربانی کوي او رحیم خاص ده اخرت کې صرف مؤمنان او سرا الله اکبر رحمتی وسعت كل شيء امام قرطبي رحم الله فرمایي چه قال الله او فرمایل چه رحمتي وسعت كل شيء نو شیطان اوه چه شي کي خزمر عالم نو بس په ما باندې بامر هم کي كنځو هم يو شي يم کنه نه الله او فرمایل معاف کي ور پسې فساكتبها للذين يتقون الله اکبر چه دا متقيانو سره خاصه شيطان ته اغه شي ني قال الله داو فرمایل د یوتونونه قاته نو ی یانو و چې مونږ په کممرلو مونږ خوم ذکات ورک که نه نو الله ور پسې مخکې او فمالل چې صرف ځکات نه الله نه الرسول النبی نبيل ميله چې د پیغمبر پ غمبر صرف بداررومي که نه سره په الله اکبر. رحمتی واسع کوله شه مهربانی زماره سید لیداری او شتا فساق تبا زرد چوبلیکم دل لرا د پارا د ا کسانو چری اذان بچوید کوي زکات لرا او اج اسانا د پارا چری پات نو زمون باندې یقین کون کی دي الزینا ا کسان ترغیب <تصفيق> اتباع پیغمبرتا الله اکبر الزینه تبعو نر رسول النبی ا کسان چایتاوی دری کید رسول ا الرسول یعنی خبر ورکا انکه پاک بازو الامی یا الامی یا امی یعنی امی ده امی ور تزکوی چه ده چانه لستل نو کڑی اللہ طرف نه خودل کڑو او داد الله د دا پیامر صفت الامی امی خدا مانا چه ناو ذواللہ زمنګ کم امیان معنا اومی نبی علیہ الصلات والسلام در ټول هر چانه لوی عالم او اومی وت په دی اعتبار باندې وای الله رب العزتو چې په مخلوق کې د چا نلستنه دي کړي او دا زګه چې کدا یې کړه نو بیا قران کې راځي دی بیا تراس کو چې دا خدامونه مخکې کلس دا کړي دي او ته پڑھا هوا سړی نو له هغه ته د ځان سره جوړ کړي الله اکبر ان کا سانچ دا ویداري کوي او رسوله دا رسوله یعنی خبر ور خبر ور كون کي ان, آن نبيي دا پاک باز المياد د امي مومی ايجدون شم مدي دا ما کو تو باندې کله شوی د صحف توران دي فتورات او انجيل رسول او نبی کي فرق چې کم دنو باز علماء ذکر کوي وې دواله یو شه د خنبوت ذاتي صفات ده او رسول ور تعالی وې چې کلوته ډیوټي اواله شي رسول ور تعالی وی چه کالا و تا ڈیوٹی والا شي او د دیو دي ناغوي ابو شکور ساليمي رحم الله اتمهيد کې شيخ د پنچفير بدا والا وی غوي چې قال السنته والجما ان الانبياء كانوا قبل الوحي هم الانبياء انبياء د وحي نه محکم انبياءو انبياء د محکم نام انبياءو ها چې وه بوت شوروش نبی بیا ډیوټي شوروش وا شيلي دې سرا په تورات کې او په انجيل کې حکم ورکړي دی تا ګورې سيفان د پیغمبر ذکر کوي اول الر رسول بما النبي درم ال امي او صلرم يجيدونه مكتوبا عندهم في التورات او بل ګور اوس مناسب ذکر کوي مناسی بچه دغا آده غیز اکلکل صفات نو اس منصب ده فیغم برسده اول منصب ایامر و همکم بکی دیتا بالمعروفی فتوحید بانده او منکی بدی لرانی المنکری دشیر کیا تو هر نار واؤنا دوی منصب شده و دریم و او زائرہ زائرہ وبدئتا حلال والے دپاکی زو جنو او حرامے باپ دئی باندے یعنی زائرہ یبا حرام والے پدئی باندے دنا فنا پاکو سی جنو و یا زاو او پین زمان او لر کئ بان ہم دئی نا اسلام بوجنا ددئی ول اغلال اللتی اوغتو خناگران حکمونا کان تالیم جو پدئی باندے فلذین آمنو بہ و ذروا پسان کسانو سیمن راہلو پد باندے وان تا سرو تائی دیو کد و نا کدا او تابع دار یو کلا د ا غرنا یعنی قران انزل دا کسان دا دکامیابیدونکو بیان د توحیدو قل یا <کھولیا> ایوہ الناسو قل او آیا اے پیغمبر افاق اور ٹولو حل کو انی رسول اللہ علیکم یکیناً زر استازے دا اللہ تعالی ہے پیغمبر دا اللہ تعالی ایلیکم جمعاتا سو آغا الله له ملک سموات ولاړې چې دا د پاره بادشاہ د اسمانونو د ځمکې دا لا اله الا الله نشته حاجت روا مګر د ک دی جو ان دی پس ایمان راړي په دې الله او په پیغمبر آوا چی په پیغمبر باندې دا هغه چې پاک باز دی رسول هِنبي په پیغمبر باندې یعنی خبر ورکون کې دا هغه باندې ان نبی چې پاک باز دے امی امی دے دا دے دی ال امي امي د مخلوق نه مستند کړي الذي يؤمن بالله دا صفات دی مادي حد په پاک پاکته هغه پیغمبر سیمان را دي په وحدانيت د الله باندې او پاکمو دا باندې او تابدارو کيده ده بهر ها غسکه چې د پیراتل کړي وپري خو دی وي لعلکم تهتدون ها مهاچتا سو هدایتوم می ومن قومه مو ومن قوم موسی حق الله ومن قوم موسیٰ او بازی دو قوم دو موسیٰ علیہ السلام نایو ڈالا و یهدونا چه خی حق لرا یهدونا بالحق خی حق لرا و بیادلون او پدی حق باندی یادلون انصاف کوی و قطعناهم سنتی عشر تاس باطن او گرزولی منگا دی لرا دول دولس از باطن قبلی اماما مختلفی مختلفی و اوحینا الى موسا او وحی کری و منگا موسا علیہ السلام تا ایدی ستسقاو دا گورا بیان دا نعامو په بان اسرائیلو باندی ما خلاصہ کی ویلیو او و بیان دا نعامو و اوحینا وحی و منگا موسا علیه السلام تار کلا چوبو غوخته اغه نا قوم داغه دا چې او ته پم صحبل سره اغه غټلاره او پم بج ساتو پم بج ساتو پسرو داغینا اس نتا شراینا دلسچینه سوره بقره کې ما دا زائطا استحل کرو چیو ام بیجاس تے ام پیجار دے ام بیجاس اول وحلت کیو ام پیجار و اخیر وحلت کی اخیر ٹیم کی پیا ام پیجار شجاری شدہ سے یعنی اول لگی لگی ویو بیا دیر شدہ زکا اللہ دلتاول حالت ذکر کی سور بقر آیات لمبر ساٹھ کے تیر شیو لی مع کې سره معلومکه هر وي ډلی مشره به اونږ درخپلو ولنا او سر جوړګه پهیبانندې دورونه را لګلو موږه په دیبانندېل منناحلوه اوصل او مړه ځان او ویللیومونګه تفسییل کا معدوه او ویللومونګه چېو خړ تاسو د و غ چې درکړ موګه تاسولاه معله مونا نوقصانو نه کی زمونګه واللاکن کاو ان پهسم کې ذکیل لهم بیان نعام او هر کلاچ او ویل شو دایتا او سکونو هذه القريه وسیتاس په دې کلی کې وکولو منها او فریتاس دینه حیسو تم دا کوم جانا چې په هجیس تاسو وکولو اوای خیتوانتونا سوال زمنګا بخشش د ګناو نو دی وکوه ودخول الباب او داخل شیداسو دی تا داخل شیطان سره حتا یا دروازه تا او تفصیل ما بقره کې لتا کول سو جدا نن تا بيداري كون کې اجزي ما بګومنګ تاسو تا غناون او سو او زير دات زياتي باور کومنګ نه کوکار لاره فبدل الذين پس بدل کړه اوا کسانو چې ظلمې کړه ومنهم الدينا قولا اغوينه غير الذي پغير د اغس سرا پغير د اغس سرا قيل لهم جويل شو و دايتا فارسلنا پس راولې ګمګه پدې باندې اصحاب مينه سمای د بارنا ا کان یسلینا پس سبب د دې چودای چې ظلم او زیاته کاو ظلم او زیاته کاو نو ما په عذاب راولې کو را بدل اللذین ظلموا قولا غیر اللذی قیل لهم الله اکبر دا چې کم څو توجیهات نومه سوره بقره کې کډو لیکن دا ردې پمخت دیینو باندې ځکه اغه ایلوې بدعت کړو قول اوم بدل کړو نو فعل اوم بدل کړو نو چې قول او فعل بدل نو الله معذب ګرځول ننوم چې څوک بدعات کوي نو هغه معذب ګرځي او الله فی عذابنا راولی ځکه د الله وینا شرغي بدلول دا الله فعل شرغي بدلول چې کوم پیغمبر مشروع کړي او پیغمبر یو طریقہ جوړ کړیو د د حلوا بل طریقہ جوړکړه او پیغمبر یو طریقہ جوړ کړیو د د دین بل طریقہ جوړکړه بيدې تین پسونه ته کې تغیر کونکي داننګ قول کې فیل کې پیغمبر چې کم اذکار خودلې دی هغه کې بام تغیر تبدل نکې او چه کم پیغمبر فاک افعال کردی دی او خودلی دیگه که بم تغییر نکه دین چه کم صحابه و را رسوله دی بس آبا منه دانا چه ده زانه جوړول رول دا, دا الله اکبر ابو بکر نی صدیق اولار دی او خدبه و ای خدبه ده پیغمبر فاک ده وفات پا دوی مرس بانده و ای اینما انا, انا متبعون و لستو بی خبردار ای خلکا و رزتا بی دار ده دا جناب م ما بدت نیمه غره فینستقم تو فتابونی پس که چرزه فینستقم تو که ز قائم ما په سنتو باندې نو زم ما تابعداري کوي ابو بکر صدیق کو ان تاکي شخصيت الله اغه چې کوم دوی کزه غلط کی غلطینګم نو ما بیانې غوی او د نن زمانه مولا تک دی وی وا چې یا مولای سه په غلط شوه ها ما د توت پان وی لدی ها زمونږ کاویرین نه پویدل وو او هو درزروز بجوړ کې ادلای د قیامت بجوړ کې خدادیمه تا ولی وو ولید ماته دا وو د تا بدانه وای چې مولای سه په غلط شیزه کده نوذ بالله من زالک تر پیغمبر داود دا زنده پیغمبر دی د دې تا به د جوړې نشته شوی دی داننګ کدا دی ولیکل چیرې په پزایله اعمال کې په پزایله صدقات کې خی خبرشته موږ د انکار نکو خو خراب پکیم ډیری دی خراب هم پکې ډیری دی او منه وو وو وګره د زال لو شیبه جوړ کی وګره زکریاسه پوښ خبرې کوي ګانو وګره خودو لوی بزرگ دی دا له لو دغه بجوړ کی دا د دې خراپا دي دومره لوی بزرگ تر شاغه پس خبره کوي دا وققدره احترام په خپل ځای خدا چې کوو دومره لوی بزرگ تر شاله نواله بزرگ س پیغمبرو غلطی نه کیده هغه غریب خپل په خپل غلطی باندې اقرارونه کړی دي تسلیم کړی دي چې واقعي معنی پدې کې غلطی شوې دي هغه منل همدې او تسلیم کړی دي خدنن زمانه غالیان خراکیان چې په تبلیغ کې سره خپل خېټه ډاکیو څټونه غاټای اغای چې کم د دانه مني اغای دې ته نه تیارې دي دانه مني چې واکي دغه غلطه ای دي که غلطی اغای نه منه نست ما شران ته په زال درو لرکو ولی لرکو وای د خانومه ولی بدلو د دینوم کو په زال عام لوم د دینوم کو تبلیغی حساب اغه غریب نه خدا غلطیم شو چې نومي ولا غلطه فوځو تبلیغی حساب خدای الله قران اگر ولل نوم چې کم دنو غلط اې خودو په نوم کېم غلط شه تبلیغی نسب ا تبلیغی نسب د الله قران بلغ ماون صلی الله علیه و رحمه بک هاذا بلاغ للناس اغه د تبلیغی خو اغه قران نو اغه کوم نوم غلط غریبی خودو انسان ده غلطی کیږي لوې سړی تیر شوه د ډیر کارې کړې خو ا نوم ولا غي بدل کوی غي اغه غلطی منی بل دا چې اغه کې فضایل حج ولغه کو او غانو په که نه ځکهې تیهغوی لرکو په ځله درروی ول لکو خو غتیانو پهې ځکې لرکه که نه ګار چې بعض خختیان پکشته چې هغه بیاان ل جدا ش کوي او پریون ک نست خرسیه آته خ دا هغې غتانو تسلیم کلي دی هغوی مشرانو تسلیم کړی دي دغ خپل کتابونو کې تسلیم کړیدي چې واقیمانه غلتې شوي دي او ما کمزورې واقعات زیکر کړي دی نه د دی خلک قاید نابتته قاید د قرآو او د خبر متاتیر نابابتېږي په خپله غریب ویللی دي خدای ته چې دا, دا, دا, دا, دا بوبکر ان صدیق نیدی و چې هغه غلطی کړل په خو دا ولې دا د ان بکر بن صدیق تابیدار نه دي کړه تابیدار شوی هغه کما نه غلطی نو معنی خې دا رنګي حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمائی السنۃ ما سنہ اللہ ورسوله لا تجعلوا حذر رائے دا دا سنت لل ummah او خلکو خبردار شئ غره سنت هغه طریقا چې الله او دا الله پیغمبر مونږه را دا خپل رائے دخل کو د پاره سنت مگر زوی طریقې مگر زوی الله اکبر ادا ابو بکر صدیق عجزیتو ګره الله اکبر علما کرام سے کرکئی عبدالعزیز بدری ذکر کئی رحمه الله الاسلام بین العلماء والحکام که عمر پلا را روان روانده یو خپل بل ملگره و سرامده یو بودی اللہ اکبر آغا بودی چه اللہ را بلزد دا آغی خبرو تا غوگ ای خودهو آغا صدیق پل حضرت عمر پلا را باندی روانده آغا و توی خولا بنت سالبا دو اوس ابن سامت رضی اللہ و تعالی حبیبی. آغا دی رضیاتا بودی شوید حضرت عمر تاوی یا امیر المومنین و خلیفہ. وی تو اول چوید نعومیر وی. وڈو کیا وانتے. او بیا چه کبنن رست عمر شوید. اس امیر المومنین شوید. خیال کوا گوار خطا نشید خواه. خیال کوا خطا نشید. ازنان چه خطا شید. او حلق چې څنګه کې حضرت عمر سره چې کمل غره ده هغه وتوي وای خا ته په دغه باندې چې کوم نن په خلیفۃ المسلمین ته داسې خبره کې هغه وتوي غله شوی غله شوی غله شوی دا اغاز چې د الله رب العزت اسمان کې د دې خبره ته وږي شو حضرت عمر د دې خبره ته ولغه کې ندم ذبو تعالی غاګ نکدم چې الله دې خبر دواګي خو دو الله قد سمع الله قول التي تجادلك في الجد اغه دو رتابیدارو چې چا ودا غیش اصلاح کولا الله اکبر داننګ حضرت عمر ولاله تاسو تما واقعیا ویله سورای نساکه حضرت عمر ولاله په منبر او خلکو توای ماهرونه ډېر مور کوي زنانا پاسی وتوی موږ الله ډېر راک او توای چې مور کوي حضرت عمر و کل الناس افقه من عمر را شو او بیا و اسابت امراۃ و اخطا عمر خذا درست اش وا اغه رائے ده او د عمر رائے غلط ده دا دومره ای کلکو پیت باد سنت کی او د قران په حکم منلو کی الله اکبر چې بس چا وتا خبره پیش کړی ده خبره پیش کړی ده نو اغه یې ده الله اکبر حضرت ماویا رضی اللہ تعالیٰ انہو تواف کئی تواف کئی و دا بیت اللہ سلور وارا اطراف اغیق کل کرو سلور وارا اطراف اغیق کل کرو او دیوها ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو چکم نی آغاو توی ویا ماویا وی دا خود پیامبر طریقہ نو ها پیامبر خود با دو طرف اونو تا دا سلور ولی خل کرو آغاو توی ماویا ری تانو اس ذو عجیب خلقو ماویہ او توائی وای دې هر ځای برکتی دی هر ځای برکتی دی حضرت عبد الله ابن عباس توائی لقد کان لكم فی رسول الله اسوه حسنه د پیغمبر پتاویداري کتاب زफार خطرې کړ پیغمبر تابیداری ولنه کې چې څنګه داوی حضرت ماویہ وای زپه غلطه او د عبد الله ابن عباس قول صحیح دی زپه غلطه باندې موي دومره تابیدارو حکم د الله تا شکر وبا سا ړوندا سا چې سوګ د تلار وهي شکر وبا چې سوکرا پاسې د لو کتاب ولیک او تاسو تاسو غیوب خو دن والا زه خوان پیدا کې هغه خلک پیدا کې هغه خلک چې مونږ ته زمون غیوب خو او مونږ ته وای چې تاسو کې دا غلطی تاسو کې دا غلطی دي مونږ به احسان ومنو مونږ د دنیا لږ یانيو که مونږ ته چې زمون غلطی خو لا په الله قسم چې غلطی وي او د قران او حديث نه راته خلاف ثابته مونږ به هغه ټیم مونږ به دا وو طول خلقی او طرف ته مونږ دوا او چبس دا غلطی د قران و دا حدیث خلاف تا بس دا او د حدیث مونږ خلاف ته بس مونږ دا تسلیم او مونږ نه دتابد قران قایې کړي د الم غیب واقعات راځي د الله د شان سو خیال نشتا د الله د ذات سو خیال نشتا دی او عالم دوره خیال لې چې د الله ګستاخی د خیر ده وشي که ده تصرفی کلی واقعات ده مخلوق ده پار ثابتی خیر د او دیشی خود ده تبا دا نوائی چه ولی داده ولی کردی ده خیر د دا با ده په پا جماعتونو که و خلق بلا پیا کی ده چه کمدنو خرابی و گمراکی بی پی ده دیواجین اخو تو لمر که ده غریبان و ایمان جوڑ نشی کنه تو لمر بی ایمان اگر ایمان الانی جوڑ شگه و مانا چه سوگ ده تر ساملار خیی الله اکبر الله دا داخلك پووکه جو حالا دي دی د دین دی پجامه کې سادين پري الله اکبر ف ارسلنا عليهم رزمن من السماء فسر عليكم ابو ديمان دیوان صاحب د بارنا فسبب دعاء چه د ظلم کا واسل واسلهم عن القريه التي كانت الله اکبر دا دا واقعيات دا حضرت داوود عليه السلام په زمانہ کې راغلی و اغه چې پرز او سوره بقره کې ما ویلو چې دا خلیف پرز باندې هغه تعالی وی تاسو میان ننی وای دا استخفیف دنیوي ذکر کوي دیتا چې ګوره او یې گئی ګوره عذاب په دربان دراشي لا ته څنګه په خاني تبا کړو ته الایو خارو د مديان او د تور په میانس کې اوس وتا عقبای داودی وای اللہ اکبر